Працював інструктором місяців три, займався інформацією, їздив по визволених районах області. Разом із завідуючим оргінструкторським відділом товаришем Общиним підготував доповідь про злочини німецько-фашистських загарбників на Дніпропетровщині. Справа вистачало. І тут до мене завітали двоє в цивільному. Один відрекомендувався капітаном, другий – полковником. Виявилось, моя папка із виписками накладних перекочувала з обкому у штаб 3-го Українського фронту. Мої відвідувачі цікавились, як мені вдалося легалізуватись. Повідомили, що папери із моєї папки ретельно вивчаються, аналізуються. Корисна папочка. Візитів було кілька. Одного разу мене запитали – а ви б не хотіли попрацювати у Львові? Але ж Львів ще окупований. Саме так. Ми пропонуємо вам роботу в окупованому Львові. Одне слово, відрядження в тил ворога можна продовжити. Західні райони знаєте, з противником за одним столом сиділи, вам і карти в руки. Я багато чого не вмію, навчимо. На початку грудня я зібрався, як було сказано моїм товаришам по роботі і рідним у тривале службове відрядження. Тільки Георгію Гавриловичу був відомий кінцевий його пункт школа розвідників. Перед від'їздом я зайшов до нього. Хотіли ми тебе, Євгенів, дипломати, була заявка, та, видно, інша тобі служба судилася. Новий рік застав мене в дорозі. Мила поземка. Наш поїзд то довго простоював на затемнених полустанках, то проскакував станції, залишаючи за собою клуби диму, іскри, снігову пилюгу. Товариш Міхало. Однак повернемося у санку. Цього разу Валерія прийшла не сама. З середніх років на вигляд, флегматичний чоловік із ливиною гривою волосся міцно потиснув мені руку. Товариш Михал, Точніше, Юзеф Зайонс, комендант бойового округу армії Людової. Поцікавився, чи своєчасно надходять повідомлення із Кракова. Дом Спіро, це добре придумано. Пробачте, пости виставлені. В наших умовах не пусте питання. Я ствердно кивнув. На городі в Рублі всією сім'єю копали картоплю. В лісі зранку збирали гриби охоронці Ольги, метик і казик. Коли щось закують за зулею. Гість непогано володіє російською мовою. Я сказав йому про це. Товариш Міхал усміхнувся. Мова Леніна для комуніста будь-якої нації – рідна мова. Ну, а мені, капітане Михайлов. Просто пощастило. Жив я одного часу в Радянському Союзі. Працював на шахтах Донбасу. І з гордістю додав – шахтар я, стахановець. У загальних рисах я ознайомив товариша Міхала із завданням командування. Підкреслив – центр виявляє особливий інтерес до дислокації штабів, вузлів зв'язку, аеродромів. І перш за все – до оборонних споруд у районі Кракова. Майже дослівно передав слова Павлова. Радянське командування намагатиметься зберегти древню столицю Польщі і сподівається на допомогу місцевих патріотичних сил. Перейшли до конкретних питань. Нічого було і гадати про мою легалізацію у Кракові. Турбувала і радіоквартира у Врублі. Рацію можуть засікти, якщо вже не засікли. Надто довго сидимо на одному місці. Ваші побоювання цілком слушні, підтримав Зайонс. Ми допоможемо вам, капітане Михайлов, перебазуватися разом із радисткою в один з наших партизанських загонів. Звідти будете керувати групою. Все ставало на свої місця. У грози є всі шанси легалізуватися у Кракові. Радисткою залишиться Ольга. До да почерку в центрі звикли, тим більше, що груша без рації, зате документи у неї надійні. Завін схвально кивнув головою. «Олексія влаштуємо. Маю на прикметі одного надійного товариша Йозефа Присака».